Якщо знаєте іще когось, кому ведмеді вуха не повідтоптували, приводьте. Згода. Лагідна мелодія колискової медом помастила душу, увібрала всі неприємності дня. Синочок вмостився зручненько і уважно слухав. Як хороше що цей білозубий друг замешкав тепер так близько. Зиркнула на годинник шоста. За тридцять п'ять хвилин Максим буде вдома. Обід. Вже два місяці, як Максим влаштувався на роботу. На завод робітником. В інституті вимагали, аби робота була за спеціальністю. Отож, довелося підібрати щось, пов'язане із залізячем. Заробляв поки що небагато, десь половину від Софіїної платні, та разом це вже була така-сяка копійчина. З'явилася можливість не тільки відносно пристойно жити – але й заощаджувати. Нікому, ані мамі, ані чоловікові, Софія не признавалася, що з кожної платні потроху відкладає. Десь глибоко у ній жила та галицька ощадливість страх залишитися без копійки в кишені страх, страх, що не буде чим нагодувати дитину. Тому далеко за Порпана у неї завжди водилася сотня друга, про існування якої ніхто не здогадувався. Якщо виникали обставини, які потребували додаткових понад платню витрат, Софія звичайно заначку розкорочувала, але навіть самі собі казала: Ці гроші я позичила сама в себе, їх треба повернути. І повертала. Складала знову до купки. Ця купка, хай і невеличка, давала відчуття впевненості. Її існування зовсім не було скнарістю. Гроші Софія витрачала легко і радісно, та, заробивши, мов білочка в дупло, відкладала на зиму. А раптом щось трапиться. Проте раніше і заробляла, і витрачала вона завжди сама. Ігоря до рахунку можна було не брати. Тепер їх стало двоє. Максим платню переносив до копієчки. Софія швиденько увімкнула електроплиту. Саме встигла розігріти страви, як у коридорі почулися легкі, квапні Максимові кроки. «Сонечко, привіт! Як ти сьогодні?» Не дуже стомилася. Миючи руки, розпитував дружину. Вода стікала брудна, аж чорна. Нелегко йому на заводі з отими залізяками подумала Софія і поцілувала чоловіка усмагляве, незважаючи на зиму, гладеньке туге плече. Максим завжди накидався на їжу, мов з голодного краю. Його апетит і звичка їсти швидко, змітаючи з тарілки все до крихти, подобалися Софії. Він і працював так, швидко і акуратно. О, наївся, погладив Максим, абсолютно плаский, ніж жириночки живіт. Спасибі, господині, було дуже смачно. Поки Максим закінчив вечерю, посуд був вимитий. Софія ненавиділа, не просто не любила, а гірко ненавиділа купу брудного посуду в раковині.